Але ж від удару, від сильного натиску впадуть і полянські вої разом із своєю вориною, і гунський клин без перешкоди перемахне через них, вріжеться у задні незахищені нічим ряди, і повалить їх теж. Дати ворини кожному рядові. А хто ж тоді стрілятиме з луків? Хто колотиме списами? Хто нарешті вражатиме ворогів їхніх коней мечами? Добре було б протиставити Гунському клинові свій полянський клин і свою кінноту, як це зробив Рикс Ардарік, у бою на річці недві. Та де її взяти? Поляни, як і усі споріднені їм племена, здав звикли битися в пішому строю. У них, порівняно з Гуннами, навіть коней обмаль. Вони ж не кочовики, у котрих цілі косяки коней і котрі без коней взагалі жити не можуть. Коні постачають їм свіже м'ясо, переносять з краю у край безмежного, як море степу, і дають шкіру для взуття та інших потреб, і нарешті становлять собою могутню бойову силу. Нерази не, не дійчи, у Києві й у Яві з'являлося перегороджене полянськими щитами поле, і на них, не ті округлі щити, мчать потрясаючи повітря громовими кличами гунські вершники. Вишикувані один за одним густо, в сто, а може й тисячу рядів, вони жахали своєю кількістю, стрімкістю атаки і навальністю. Яка ж ціна, яка сила може їх зупинити? У чистому полі і в степу такої сили не знайти, ні скель там кам'яних, Ні круч неприступних, Ні лісових ярух та хащ, Ліс! Ліс! Ось він вірний і надійний спільник полян. Не поле, що годує їх хлібом, Що задягає у полотно, Що дає удосталь паші для волів, корів, Для коней і овець, А ліс, якого теж удосталь у полянській землі і чим далі на північ від Росі, тим більше. Хіло зможе гунська кіннота проникнути глибоко в ліс, де полянські вої, прикриті деревами та кущами, матимуть перевагу. А якщо вишикувати військо у бойову лаву на узліссі, перед самою стіною густого лісу, де не тільки верхівцеві, а й пішому нелегко пробратися, чи посміють тоді гунни використати свій бойовий клин? Чи не розіб'ється він? Не розплющиться об стіну лісу, як кістяний, бронзовий чи навіть залізний наконечник стріли від удару от прим'яну скелю. Над землею стояла млосна нічна задуха, як перед грозою. Десь далеко за Дніпром хотіли криваві сполохи, і глухо озивався басовитим голосом бог грому і блискавиці Перун. Та тут, на кривавому бойовищі, до справжньої грози не дійшло. Поволі пригасали вогнища в гунському таборі, стихав людський гомін, причуївся у тривожному чеканні родин. Облишили хрупати логову траву коні. Навіть гунські вартої, що стригли бранців, перестали перекликатися і поринули у свої потаємні думки чи спогади, а може і в сон. Кей здригнувся від різкого кригу пугача. Щось у тому крикові було таке, що змусило його насторожитися і пильніше углянутися у темряву. «Хто там?» Невже хорив, адже крик пугача був здавна умовним нічним сигналом русів. Кий порушив пальцями рук, що затерпли від цупкої сириці, нашорошив вуха і утупився поглядом у таємничу темряву задушливої ночі. Що там? Чути хропе під деревом гунський дозорець, все тихше і жалібніше стогне, покинутий всіма поранений. Цвірчить виспівує в пахучому зіллі невтомний цвіркун і задумливо шелестить над головою листя старого явора.